han passat anys. Hi ha personatges que el per què no se sap exacte. Hi ha personatges que costen moltíssim, diguéssim, de no parlar d'ells. Per exemple, en tenim un, que és un personatge que va néixer l'any 1935, o sigui que es fa anys... I que va morir a l'any 1977. I encara avui dia a l'any 2019, se'n parla d'ell. se'n parla per què? Per les músiques, les seves músiques, la seva manera de cantar, la seva manera de fer, la seva manera de moure's el seu cos, la seva manera de vestir, la seva manera de pentinar-se, la seva manera de tot, en aquell moment, en el moment que va tenir l'èxit, va ser una bogeria. Però és que és curiós. Estem a l'any, quin any estem? al 2019. I encara se'n parla d'ell. No sols se'n parla d'ell, sinó que les seves melodies, encara en festes, en festivals i en llocs on es vulgui moviment, per moure's, per cantar, per ballar, encara se sent. Que parlo de qui parlo? de l'Elvis Presley. A l'Elvis Presley hi ha generacions doncs que saben que va existir però no tenen res més, però sí que saben la música. Avui dia, és curiós, després de tants anys, encara hi han llocs arreu del món, dic arreu del món, eh, que encara es fan festivals amb la música de l'Elvis Presley. Encara hi ha personatges que es vesteixen quan ve una festa o quan ve un carnaval amb vestits o sigui, com si fos l'Elvis Presley Encara hi ha llocs arrel del món que tenen un programa, un programa de ràdio que només parla d'Elvis Presley, de la seva vida, de la seva infància de quan es va casar, de quan, en fi, de quan va tenir la filla de com anava vestit, de lo que feia de quan com va començar a agafar la guitarra de quan com va començar amb les drogues també però per què? Perquè hi ha uns programes arrel del món que verdaderament no s'apaguen són uns programes que segueixen igualment i tenen les seves persones que són addictes en aquests programes i que busquen més cançons d'ell i les canvien més es Però el que jo avui volia comentar, perquè hem passat anys, que la popularitat era perquè era en aquell moment pues cara, han passat anys, però doncs encara hi ha persones. A veure, a Nord-Amèrica hi han varius lloc, llocs, que hi han coses sobre ell. Per exemple, hi han unes esglésies petites. Jo no he vist una d'aquestes a on s'hi casen les parelles que volen casar-s'hi, però tot, tot, és tipus Elvis Presley. Però completament. O sigui, les músiques que posen a l'església al moment de la cerimònia són guitarres i música de l'Elvis. El lloc on és, normalment són esglésies petites, eh? no són grans. Esglésies petites, totes les parets estan plenes de fotografies d'ell del que havia fet dels, dels, en fi, dels concerts de tot el que havia fet hi ha uns llocs que fins i tot ja diu Wedding Chapel Elvis Presley o sigui església per bodes però tipus Elvis Presley i a su diu The King el rei, que és com el deien amb ell li deien el king, el rei en aquell moment doncs en aquestes esglésies ha algunes, doncs que de més diu tal qual, el King, el rei. Després, normalment amb aquests llocs, però ara actualment en l'any 2019, eh, no ens pensem que estem parlant de, de, de coses passades Estem parlant d ara, de ara. Aquestes esglésies estan de moda de moda al tope, però fins de dalt de tot. Moltes persones s'hi casen però vestits, tots ells, els homes, les dones, el nen, la nuvia, el nuvi, el que vulgui, i si només volen la parella, la parella, doncs portant vestimenta, en general, tipus com portava l'Elvis. És, és que són coses curioses, són coses més que curioses. En un lloc que es diu Graceland, que era el lloc on ell havia nascut, resulta que n'hi ha una que és molt bonica, és la que vaig veure jo, és molt bonica, és molt neta, és molt blanca, és preciosa hi ha tots uns bancs, tots ben posats, a l'altar, preciós bueno, és que és maco perquè sí i vaig veure una, una boda la núvia portava una armilla, o sigui, anava de blanca la faldilla era normal com una núvia i en canvi el cos era una jaqueta tipus Elvis Presley blanca amb tot de botons que ja, sol, ja, ja era normal d'aparell que portava sempre botons per tot arreu doncs, botons en el coll, botons en aquí en el pit botons en les mànigues i als convidats hi havia una nena que no sé si era parenta o filla, no tinc idea però era la boda una nena que anava vestida totalment al tipus Presley i a més portava ulleres negres de sol a dins de l'església, que a més vull dir, no es necessitaven i una guitarra elèctrica a les mans no la tocava perquè la música que hi havia dins de l'església era ja la música d'Elvis de Presley però vull dir que és curiós perquè estem parlant de l'any 2019 pues senyors, l'any 2019 encara continua això a part d'això això encara queda avui dia eh? Eh, a Melfis que és un lloc també que ell havia estat també. Sempre hi ha un un esdeveniment totalment enorme, que jo diria que és mundial, perquè apareixen en allà persones de tot el món. <coughs> persones d'Europa, persones de qualsevol altre continent que han pogut fer el viatge fins allà. I allà, però és que a més... Per exemple, s'hi troben gent de Suècia, s'hi troben gent d'Alemanya, s'hi troba gent de l'Àfrica del Sud, s'hi troben gent de... Sur, troben gent de... Ah, sí, és que de persones de tot arreu. O sigui, de tot arreu. Gent jove, gent de mitjana edat, gent gran. Tothom s'hi troba en allà. I, a més, vull dir, s'hi fan uns concursos que el jovent d'avui dia imita, com cantava ell, Imiten com es bellugava, que sabíem que tenia una manera de bolleugar-se que en aquell moment es deia que era mal educat, però bé, bueno, és com es deia, vull dir, es belluguen, fan com s'assembli i no diuen res. Doncs, eh, es belluguen, es belluguen molt, després, amb una paraula, es vesteixen com ells i fins i tot el cabell, que sabem que ell el portava d'una manera especial, amb una petita, com una cresta aquí davant, doncs, iguals. Iguals igual. Les fotografies que hi an anar dins de les, de les xapels d'aquestes esglésies, qui dit, són curiosíssimes perquè la persona que es casen allà dir, deixa una fotografia o dos fotografies de la seva boda. I pots veure que hi ha persones grans que queven vestides també a lo Elvis Presley. nenes petites o bebès vestits a l' Elvis Presley. El que no per faltar mai són les ulleres de sol, és el que ell em portava sempre per l'ho vist les ulleres de sol. però és curiosíssim. També hi ha una, una ràdio, també hi ha una ràdio, un, un servei de ràdio amb alguns punts d'Estats Units amb alguns nom un, que eh, contínuament, durant pràcticament dies i dies i dies, només hi han melodies que se'n diuen que són melodies de tota la gent que són, ni més ni menys, els fills així diuen els Flying Finks els fills que volen, volgué dir que no són d'ells de veritat però que volen sentir-lo amb ell i cada vegada que hi ha aquesta emissió no hi ha res més que cançons de l'Elvis i explicacions i expliquen com va néixer, com era i com era la seva mare, com era el seu pare quan li van comprar la primera guitarra i tot, absolutament tot i és repetitiu repetitiu Sembla mentida, però és així A veure, això ens passa amb personatges que en seguida, quan s'han mort i ja han passat de moda, o ja no se'n parla, o no se'n diu res d'ells Però n'hi han d'altres que potser per la força de l'energia que portaven ells han quedat impregnada a quantitat de persones i aquestes persones són que per l'amor que tenien amb aquest altre que ells adoraven s'han convertit en que encara són pràcticament persones vivents com si fossin actuals no passa amb moltes persones no passa amb moltes persones però n'hi ha algunes que és curiosíssim a sobre si resulta que encara darrere d'aquestes persones hi poden haver-hi altres de més joves que segueixen al mateix motiu pot ser doncs, que fins d'entre 20 anys o 30 anys encara com l'Elvis o com un altre tipus de persona continuï pràcticament a estar entre mig de nosaltres fixats a que avui dia hi ha moltes melodies i fabuloses i maques i precioses i de tot però si en una festa es posa un disc o una melodia de l'Elvis Presley sempre dona motiu d'animar la gent per ballar i moure's o al revés, per escoltar-la i tranquil·litzar-te però sempre, sempre, sempre és bonica però no en aquí, és bonica a tot arreu a tot arreu, te'n vas a qualsevol punt del planeta i poses una melodia de l'Elvis Presley no sabem el que passa, però en seguida aixequen els ànims i tothom es posa a moure's i ballar. Per tant, una cosa que ja pot ser antiga s'està conservant com a cosa moderna encara. I això no té preu, perquè passi això en el món és dificilíssim. Qui ho ha fet? Ningú més que ell, que va cautivar tot el poble, el poble, les ciutats, el món, i això ha quedat encara... Encara ha quedat. I pot ser que d'entre molts anys encara hagi quedat igual. Per què? Perquè són melodies que agraden, ritmes que entusiasmen i alguna que ha quedat, com sempre. Oh, se'ns acabat el temps. Bé, res més per avui, se'ns ha acabat el temps. Però si un de vostès posa una melodia d'Elvis, veuran que sí que és veritat. Que encara que no els ha sentit, algú no l'ha sentit mai, al doncs, moment que la sent, oh, que bé, oh, quina cosa més animada, oh, quin si no li hem ni de qui és eh? Bé, res més per avui, amics i amigues com sempre, des d'aquí reben aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pots faltar mai, mai, mai Adéu, adéu Adéu Fins al dia vinent! Aires de Cultura A Ràdio Palafrugell La cultura a l'abast de la mà